Вони жваво літали над поверхнею, пересувалися по ґрунті, щось будували з чорного каменю, та проте жодного разу не з'являлися під променями сонця. Як тільки на обрії загорався світанок, темні потвори підкрадалися до актиній квіток, оселялися в них, і так жили під захистом господарів планети весь день, висмоктуючи ту енергію, яку квіти добули від сонця для себе. «Космічні паразити!» – гнівно сказав Рон. «Дуже рідкісне явище. Треба актиніям допомогти». «Як?» – скрикнув Славко. «Я зубами готовий роздерти тих піратів». «Зубами?» – усміхнувся Рон. «Чорні єжаки, мабуть, володіють неби якою силою. Недарма квіти піддалися їм, – Космоліт має променевий захист. Планета невелика, і ми спробуємо почистити її. Корабель пішов на зниження, сів на темному боці планети. Довколо його стіна одразу знялася буря, щинилося справжнє пекло. У стіни вдарило злива фіолетових блискавиць, в сутінках видно було колихання чорних шпичаків, ніби численне військо йшло на штурм фортеці». «Ну, зачекайте», – пригрозив Рон. Простір довкола сяївся спалахом сліпучо-блакитної блискавиці. Ряди темних потвор упали, ніби від удару велетенського меча. Могутні промінь космольота описав дугу, змітаючи з планети породження темріву і жаху. Потім Рон підняв корабелю простір, пройшов над затемненою поверхнею, старанно повторюючи нищовну дію. Славко й дивився, як під подихом блакитного променя гинули напасники. Ліна скрикувала від жаху, коли чорні їжаки вибухали і спадали темним пилом на поверхню планети. «Звідки взялися ці страшні створіння?» – запитав Славко. «Інколи матерія творить деградовані форми», – сказав Рон. «Тоді інші цивілізації повинні безжалісно нищити їх». Жалість у таких випадках ні до чого. Таке життя поїдає дорогоцінну енергію всесвіту, руйнує єдність сущого. Після жорстокого бою корабель сів на освітленому боці. Його оточили квіти актинії. Вони стали жваві, рухливі, сплітали довкола корабля живі вінки, літали в просторі, ніби творячи грайливий хоровод. Славко пильно вдивлявся в жителів планетки, розгублено призирався з Ліною. «Це не вони», – сказав він. «Хто не вони?» – не збагнув Рон. «Не наші квіти, не ті, які були у нас». «Ти, напевне, знаєш?» – розгубився Рон. «Знаю. Нанті мені показувала край казки. Він не такий, як цей. Велика планета, схожа на землю». Сонце не так близько, і не такого кольору, і квіти не такі, ніжні, тендітні, і в кожного око серед пелюсток, ніби такий малесенький екран. А в тому оці видава всякі. Можна так спілкуватися. «Квіти щасливі», – сказав керівний робот корабля. «Вони вдячні гостям за допомогу. Вони вже давно кличуть сусідів, але ніхто не прилетів». «Ви перші! Чим квіти можуть віддячити друзям?» «Запитай», – озвався Рон, «Чи не знають вони ще якоїсь планети квітів? Мої товариші шукають такий світ». «Він ще називається краєм казки», – з надією додав Славко. «Вони знають таку планету», – відповів робот. «Але вона за сонцем». «За сонцем?» – скрикнув Славко. «Ліна, ти чуєш? Нанті саме так говорила!» «Що це означає?» – здивувався Рон. «Треба пройти крізь соняшну браму», – почулася у відповідь. «Там, у сусідньому гіперпросторі, кружляє планета квітів наших братів». «Не розуміємо!» – до корабля підлетів гурт квітів Актиній. Вони утворили в просторі барвисту схему, в центрі якої кружляло кільце з жовтих квіточок, а довкола нього кілька менших поєднань. «Соняшна система», – сказав Рон. «Що вони хочуть пояснити?»